Albania Mobile Radio Përshëndetemi shtallbia Mobile Radio e mirëkthyer edhe sot si çdo të marr tjetër me mish të praktikës intensive 2 të cilët i përshëndesim të gjithë kanë zënë vend rreth taulinave Dermatos me ide pasi sot do trajtojmë një çështje shumë tranzësishme dhe shumë delikate. LGBT. Komuniteti LGBTs por përpiqet të thyej çdo tabu në shoqërinë shqiptare në një përpjekje serioze për të bërë jo vetëm i pranueshëm por edhe i ligjshëm. Mënyra se si trajtohet dhe shikohet është e ndryshme ku për disa është thjesht një zgjedhje personale intime dhe ndërsa për disa të tjerë është somundje e importuar nga moderniteti koz në cilin po jetojmë. Jam e bindur që është një temë e cila do derivoj uh, me ndive shumë interesante por fillimisht ne do të kalojmë në një spot, një hapësirë muzikore. <laughs> It's changed things pas se jemi muzikor, rikthehemi sërish këtu në Klave Fem, aty un kam një pyetje drejt për drejt kur Ariolan. Ariola, përshëndetje, përshëndetje. Atëherë pyetja im për, për ty është se koncepton ti homoseksualitetin dhe ç'do të thotë për ty të jesh homoseksual në Shqipëri, pasi normalisht diferencat janë më të mëdha duke qenë se jemi një vend me mentalitet të mbyllur. Thjesht bën paralelizmin që flitet për kanun, flitet për homoseksualistë. Ok, atëherë un do thoja që ka interpretime të ndryshme, edhe në shtypin e shkuar dhe në media shpeshherë është trajtuar kjo si temë, megjithatë ka interpretime të ndryshme, disa mendojnë që kjo është e lindur, pra vjen me njeriu, kurse persona të tjerë mendojnë që kjo është e trajtuar si një smundje që është e kohëve moderne, pra si një trendi, që persona të ndryshëm zgjedhin të jenë ose të mos jenë homoseksual, unë nuk e di, nuk, nuk kam në një ide, në qofë se kjo gjë mund t'jetë lindur, ose t'jetë uh, vetë njerëzit zjedin të jenë të tjo, me që dhëta, me ndoj që në qofë se kjo gjë është e lindur, atër mundet të, uh, Uh, mund të kemi një loj uh, një loj kuptu, uh, kuptu e shëmëria më të madhe nda i këture personave do të thotë që mund të jemi është ditë shkaj që është natural e vje natyrshëm një riu dhe nuk ka, nuk ka vënd për para gjykim në momentin pas taj që personat të saktuar sjedhin të jenë homoseksual, këtu ka vënd për shumë debat, mendoj Meri? pëdje drejt për drejt për ty homoseksualitetit, pra apo kundër? Atëherë përshëndetje nga Unmeri. Lidhur me temën, është një temë që në fakt ne kemi trajtuar edhe tek praktika që është bër uh, paraprakisht kësaj praktike. Dhe mendoj se uh, të gjithë uh, njerëzit apo individët e cilët përfshihen në grupin LGBT janë individ uh, ashtu siç thàve Ariola, uh, mendohet se mund të janë lindur, por mendohet se gjatë jetës tyre kanë diktuar faktorë të shumtë uh, të cilët ancuar më pas në në në futjen e këtyre individëve në këtë grup të madh. Po well, dhe më fal për ndërhyrjen, të gjitha këto hipoteze janë hedhur poshtë. As psikologë, as psikiatër, shkencëtarë, askush nuk po arrinë që të sielli një një tez e cila ti e ke konsoliduar dhe ka e gjithë planuar gjithmonë ka elemente të cilat i hedhin poshtë ato që pranojnë. Gjithmonë nuk është as nuk sh, nuk shkaktohet të paktën nga faktorë të tjerë të jashtëm emocional apo social. Kjo është e hedhur poshtë si teori. Ti personalisht prapokundra? Okej, okay, unë ndër personalisht, personalisht vet um... Ndë njëherë jam kundërta dhe kundër dhe ndë njëherë pro uh, Pro për vetë faktinës përse nuk do t'i paraqykojmë njerëzit lidhur më atët që ka ta zgjevin Bën jet ose t'jen jet Pastaj kundër do t'i hymë pak uh, pastaj asaj anës biologike Etë tjera, etë tjera të tyre që ka ndodhë gjatë zhvillimit e individit Që në fazat embryonale pastaj Po gjithë të si uh, e diqë faktet dhe hipotezat tila hive në poshtë dhe të tjera zhdo dit lindin, sepse njërzit janë dhe pak supersticioz. Kam gjuar rrimo pak se para njave, që me ndohi, madjë në urban, me ndohi se njërzit që ishin pjesë e lëgbëtës, ishin njërz apo me e shkuj, me e shkuj mësak, të cilët ishin rritur në një familje ku ishte nëna apo motrat. Edhe ndikimi, i tyre i të qenurit gjithmon pran femreve ka të shuar më pas që këto individ të jenë pjesë e këti grupi LKPT, po segurisht ju that se kjo hipoteza ka rën po uh, duhet thon domethën që njerëzit kanë shumë ide dhe të gjith janë supersticiozë dhe të gjith kanë mendime nga më të ndryshme lidhur me këtë temë. Unë mendoj që kjo gjë duhet hietë totalisht poshtë sepse atëherë nëse ne duhet pranojmë, atë nëse ushqejmë njerëz me këtë idesë që nëse jeton në një ambient një mashkull në ambient shumë me shumë femra ose një femër në ambient me shumë meshkuj ata mund bëhen homoseksual. Kjo bëj absolutisht poshtë sepse kjo do të trembi edhe njerëz që tinformohen pastaj. Si thon informimi mund ndryshojë orientimin seksual. Kjo nuk është absolutisht e vërtetë. Ë uh, jam shumë dakord me ty, mm -hmm. po pikërisht ne duhet bëjmë atë që të i transmitojmë njërës vetët që ka mendohet të këtë tjerët pra në botën uh, të jemi realistë, dhe më thënë, të i transmitojmë njërës vetët që ka mendojnë e gjithë populata dhe të themi që shiko se kjo është gabim është një hipotezit që duhet hedhër poshtë dhe duhet hipotezët të tjera më të sakta për të pranuar sepse këta individ janë pjesë e LGBT-ës Për shëndetje Për uh... shëndetje që është një debat shumë i madh, siç thatë dhe ju. ë uh, akoma nuk është uh, e vendosur se si se si është me të vërtetë kjo çështje, por përderisa uh, komuniteti LGBT uh, kërkon me të drejtat e tij, uh, siç është thënë edhe në Shqipëri që po mendohet që kjo gjë të bëhet e llicshme, ë uh, nuk e di se sa e pranojnë shqiptarët këtë gjë. Atëherë Smiralda përderisa në thel gjithëse marrdhënie që ndron dashuria, normalisht që pavarësisht nëse ata Nësë është dashurimi disë personave të njëtit seks në, në thelpë që nëndërën dashuria, përse këtë qërshti intimitetit, duhet këtë një qërshti të komunitetit, kërë në fundë-fundit personat heteroseksual nuk gjukohen për këtë gjopë, pëse duhet gjukohen homoseksualet? Uh, Pastaj më falet dhe qëka tjetër flitet për një qërshti të mbi popullimit, pëse të mos shikohet kjo si një zhidhje? nuk e di se sa e vërtet është kjo pjesa e mbi popullimit sepse okay, jemi vërtet. jemi gjithë ne këtu edhe ka edhe shtete si Cina rast... për shembull që ka kufizuar çiftet e reja që të bëjnë vetëm një fëmijë për të tjerë do paguajnë taksa ose nuk kanë dëshirë të bëjnë fare fëmijë. Kështu që përderisa flitet për një mb... mbi popullim, çikohet si një zgjidhje ndoshta? Më të shikoj. <laughs> Kto sa kisha menduar, por uh, un për vete jam pro LGBT sepse e, men, uh, e mendoj si një një situatë biologjike dhe në shkollë në biologji kemi mësuar se si ë uh, mutacionet gjenetike çojnë krijimin e uh, këtyre uh, të LGBTs se nuk dieta ta shpjegoj edhe aq mirë, por un për vetë besoj se kjo është e lindur, është biologjike dhe ndërsa për sa kohë është biologjike, dhe ato janë të lindur të, të lindur homoseksualë, pse të mos i së ti gjikojm. Atë faleminderit Esmeralda. Uh, Atëra Linda, deri në fund të vitit do të kemi një përgjigje për një ndryshim në kodin e familjes së Republikës së Shqipërisë. Kështu është deklaruar Totozani lidhje me LGBT. Mendon ti që kodi i familjes duhet ndryshohet dhe duhet të legalizojnë tashmë martesat midis personave të të njëjtit seks? Fillimisht besoj se duhet të kuptojmë diçka që të jesh homoseksual nuk është as zgjedhje, as e lindur. Por ajo vjen ashtu si të vjen për heteroseksualët. Një moment që ti e kupton, një vajz kupton që e, do një një mashkull, ashtu mund vije edhe për një vajz tjetër që kupton që do një femër. Kjo është shumë normale. Momentin që është një pra që vjen natyrshëm. Dhe jo në momentin nuk mund të bësh zgjedhje me orientimin seksual. Pra të vjen natyrshëm dhe nuk mund të zgjedhësh të jesh homoseksual apo heteroseksual. Pra që farë ndollë, ndollë që nëse ti shkonë kundër ndjesive të tua, atëherë po që mund kemi vend jo për para gjykim, por një farë më njërë për gjykimin ati personi. Edhe diqka tjetër, përsa i përket mund uh, personalisht jam pro atyre që e kanë ndjesi të brënd shme, dhe jam kundër atyre që e kanë zgjedje në vazhdimësi në jetës. Dhe jam kunder normalisht edhe paradës që mund të bërnë, sepse nëse bërnë homoseksualet një paradë, atyre duhet të bërnë ataj heteroseksualet. Me që rrafialet e parada do tjetë në njërën dhe ju që dhe mbërhtesit këtë paradë? Sepse normalisht e dalësh në paradë nuk do të thot që e homoseksual, apo të mbërhtesit së këtë paradë nuk do të thot që e homoseksual. Ma di këgjurë për më do të mua kote fundit me faqin që kam hapur në lidhje me lëgë bët Po ndiejmë jashtëzakonisht të goditur me gjithatë njerëzit, ka një ngërs njerëzit nuk po kuftojnë që ti mbështesësh ta persona nuk do të thotë që detyrimisht ti je homoseksual. Është ndonjëri jo, këtu do që është jo vetëm thotë që detyrimisht i pëlqen. Patjetër sepse janë njerëz, jo i pëlqen, i mbështet. I mbështet. Atë, Atërcila ki... është diferenca për ty, midis i pëlqej dhe i mbështet. Uh, është pothuajse gatje e njëjta gjë, por doja të thoha që ne kemi bërë një sondazh në lidhje me uh, a duhet të uh, mbështesim LGBT-në dhe a duhet që ta bëjmë të lishe martesën e tyre. Ne kemi bërë një sondazh popullësor në shumë qytete të Shqipërisë dhe kanë dalë mbi 95% kundra. Pse? Ajsht nuk e pyesëm për të. Mendoj se ata ishin pro martesës LGBT. Ariola më mendon që mos është mungesa e informacionit ajo që i çon njerëzit që të japin të përgjigje apo ka faktorë të tjerë? Jo, unë tjer? mendoj që realiteti shqiptar nuk është akoma gati për ta pranuar këtë pa. si fenomen, sepse duke qenë se ne jemi një shoqëri kemi kaluar nga regjimi komunis, tani hapat e para të demokracisë janë shtete të tjera më të zhvilluara se ne që akoma e kanë të vështirë ta pranojnë këtë si fenomen. Prandaj mendoj që nuk jemi shumë gati për këtë. Nuk besoj De... se është mungesë sinformacioni se jo të gjithë qytetet e Shqipërisë, çdo grup moshë, se nuk është të pyetëm vetëm të rriturit apo vetëm të rinj, ishin grupmosha të ndryshme, nuk besoj se të gjithë kishin një mungesë informacioni. Për shesi persona të cilët kanë prichet dhe janë refuzues ndaj këtij komuniteti, janë persona të cilët nuk shoqërohen me persona të këtij komuniteti, e... që nuk kanë rastisur në rrethin e tyre shoqëror dhe kanë frikën, në e përmendën edhe në fillim me vajzën, më me merrin që kanë frikën se të informohesh të të do të thotë të ndryshosh orientim seksual. Nuk ndosh kush, nëse un mbështesë LGBT, nuk Nuk do të thot që unë jam lesbike Nëse unë dalë në parat Nuk do të thot që unë jam lesbike Dhe nëse unë marë informacion dhe kam dëshirë të informuar në lidhje me këtë gjërë Nuk do të thot që unë jam lesbike Unë personalisht Unë personalisht përse janë kundër Për deri sa njerëzit janë kundër, përse jo? Sensibilizim është fusha sensibilizuese, siç ndodh me çdo lloj fenomeni tjetër që mohohet, është thjesht fusha sensibilizuese përse të mos kanë da heteroseksuale tather një parash. Po sepse ata nuk gjykohen, nuk paraqjkohen, ky është një fenomen botror, na pëlqen apo s'na pëlqen ne, homoseksualizmi ekziston dhe do të vijë një ditë që edhe ne do ta pranojmë sepse në fund fundis do kemi zili tjetër. Në rregull, në këtë pjesë na e mbyllim, tot kalon një absir muzikore. Në siatë shumë, rikë të hemë Në këndosh të askepa sur kontaktu, unë personë në dishtë të jam shumë kundra Këmë në personë të jam shumë të jam shumë të jam shumë të jam shumë ish një pjesë idezë dhe kjo gjovure edhe në debatin që u zhvillua, por kjo gjovëtri edhe nga SMS-t e cilet kanë ardhur nga persona të cilët po na dëgjojnë drejt për drejtë. Të zhduken homoseksualet, thotë mira nga Tirana. Në rregull, çdo kush ka drejt të jetojë jetën si të dojë, thotë era. Nëse son them ti lëm njerëzit të jetojnë jetën ashtu siç duan. Në rregull, ata që kanë tendencën më tepër të jenë homofob në përgjithësi an meshkujt apo jarti, <laughs> të shprehëm me një mesazh nuk besohesh nga Tirana, por mund të jetë nga ndroçi. <laughs> e mentimi sa duhet marrë për bazë, por nuk është se ata janë aq natë nivel aq aq të keq as mundi të zhdukim. Mund Un jam kundër, do të thënë, homosexualizmit në, në Shqipëri. Besoj se nuk jemi gati si vend, s'emi si aq të hapur për t'i pranuar ata në shoqërinë tonë. Por me qalimën e kohës, dhe ata do gjejnë vendin e tyre, e tyre dhe duke Pranuar me kushtet të shqeqërisë shqiptarët, me, me thëmë duke përshqëtaturë, ja, do kohë. Teja, mendon që me kohë, ne do t'a pranojmë këtë fenomen? Besoj se po, afti. Ska problem, Teja? Personalisht, mendoj se nuk kemi për ta kaluar. Vetë nuk jam asë kundra, asë pro. Nuk jam pro për faktin për dalet e tyre në publik. Personalisht, mendoj se nuk kemi për ta kaluar. Mendoj se nuk kemi për ta kaluar. Si të funksionoj? Duke marrë parasysh që <laughs> po mendojmë si po jetësim për para Besoj se do dalin më shumë, jo që do fshien uh, Dërsa uh, jam kundra për uh, faktin që të bëjnë martesat me lish Më mirë ti e në këshu si të janë se sa të bëjnë me lish Qëfar ka nëse martesat bëjnë me lish? Qëfar mendonë, ti mendonë se homoseksualiteti në vetë vetë ose në thelbe Do mëtonë shë shëshërin? Nuk besoj se të mëtonë, është zedja e tyre Kanë vendonë sura ta se qëfar do Por, uh, për dirësa normalja është që t'jemi heteroseksual, s'kemi pse bëhemi homoseksual. Doja ti theja diçka te asë, në që ose ti dashuron një mashku, pse nuk e she, po është faq? Pse, pse, besoj se hy t'ek normalja, jo t'anormalja. Pse, a normalja për ty është të dashurosh të një din seks? Po. Pse? Pse, pse pëshu me ndoj unë, është me ndim mm i im. -hmm. Okej, okay. Erildë? këti diçka për të thën, ndoshta te as mendimi te as që ishte në përgjithësi mendimi më kundra për so dhe, mëjë do dhe un, uh, më sinqertisht ndoshta. Përshëndetje edhe nga unë. ë Unë nuk kam asgjë kundra rreth martesave gay apo lesbike. ë Ës zgjedhja e tyre, gjithsecilit ka zgjedhjet e veta, bëj çfarë dëshirë me jetën e vet. S'mund të ndyrhësh në jetën e tjetrit aq më tepër në jetën jetën intime. Kështu që gjithsecilit zgjidh si dhoi, sicila ka dëshirë mjafton që jetën e tij të jetë e plotë. Merit do patjetër ta thot diçka. Atëherë dëgjova pak më parë që u tha Martesa. Po. Nuk e di, por më la një përshtypje të hidhur Martes ndërmjet dy meshkujve. Përse? Ku është jo? baza e familjes? Përse jo? Mund ta adoptoj një fëmijë. Por prapse prap nuk është e njëjta gjë të adoptosh një fëmijë se sa të kesh një fëmijën tënd, krijosh një familje. Ka shumë Prishet bërthama e familjes. Ka shumë çiftet që nuk janë të aftë që të bëjnë fëmijë. Uh, por të është është e kundërta, është një femër ja, dhe një nuk... mashkull të cilët mund ta adoptojnë ose në rrugë të ndryshme i mvivojë të tjera të tjera që janë në mjeksi për të për të bërë një fëmijë. Çfarë i mungon dy meshkujve, çfarë i mungon dy femrave që janë të aftë që të rrisin një fëmijë? Do të thotë ata mund të jenë shumë të, të kushtuar të sa dy prindër normalë. Nuk është nuk është e njëjta gjë. Por këtu ja? jam kundra. Martesë ndërmjet dy meshkujve. Okej, nuk e paragjikoj, por është më duket paka absurde. Përshëndetje, Sonila me mikrofon, un studoje pun sociale dhe Më zdaj shpesh që për shkak të profesionit që dua të bëj në Targuën, ndoshta merrem dhe me çështjet tek kjo komuniteti. Personalisht gjova pak se thënë normale. Kush është normale? Normale sipas TEAS, po normaliteti është relativ. Ajo që ka është normale për sot dikujt nuk është normale për sytë të mi. Pastaj kur thuhet personat me seks dy meshkuj, nuk mund të adoptojnë një fëmijë. Nuk mund të rrisin mirë atë. Mund të them se modelet e prindërimit msohen. Ne mi frema nuk kemi lindur me instiktet për çënon, por këtu na mëson shoqëria, e mësojm em ndal ngadal nga jeta. Kështu që mendoj se edhe këto modele arrin mësohet. Kush ka dëshirën e mirë pse jo të ketë një fëmijë? Mendoj se do të jetë më mirë një fëmijë birosur nga 2 meshuke sa një fëmijë i cili ende të rrugëve dhe uh, mund të ketë një fat shumë të kesh në të ardhmen. Kështu që Okej. Okay. Okay. Kështu që me ndojë jam shumë pro më artesave homosektual, gjithë kush ka të drejta jetoj jetën e vetë si të dojë. Para gjykim i vje më te për kur ne fillojmë dhe me ndojëm të fërndollë për te dhe homosegjumit. A e të fërndollë për te dhe homosegjumit është puna e gjithse kujtë. Nuk kapse të na interesoj dhe të fillojnë të fantazoj ma shumë se të fërndollë. Gjithse kush a jetojnë vetë jetën e tisi si të dojë. Jona? Shëndeli gjithë Unë do tani zgjat ndryshe, jo me një opinionin tim, por paktën sa jemi këtu, një pyetje kanë përgjigjësa vetë nga juve kanë qenë tavolinë ose kanë biseduar ndonjëherë me një homoseksual. Se nga ana teorike mund të jemi gjithë shumë mirë, por nga ana praktike ndryshon çikështja dhe ky është problemi shqiptarëve. Shqiptarët janë shumë parajykues, vetë sipas studimeve që janë bërë këto fundet paktën 1 në 3 shqiptarë është parajykues dhe gjithmonë ka me esencën e keq, mos e ka dhe parajykim që mund ta nisësh për mirë, po këtu ndryshon çështja. Shqiptarët e kanë gjithmonë me të keq. Kështu që Duhet vën diçka në bazë dhe pastaj duhet të folësh për një tematikë që është që prek shumë njerëz. Nuk është kaqollaje të flasësh bër dikë për diçka për më tepër që s'e ke provuar, ndryshojnë gjërat. Teoria me praktikën janë shumë larg. Kjo është një çështje shumë interesante. Megjithëse në rrethin tonë sheqëror mm. do të ishte një faktun kam ë studime të shkolës së mesme, kam qenë në një kolegj vetëm me vogta, edhe aty kam pasur një shoqë, shoqë shumë të ngushtë në fakt, që kishte që ishte lesbike. Ja? Dashuron të një femër në poa të kolejq Edhe ajo tjetra kisht, Ajo tjetra kishte Ishte het, dhe më thënë Biseksuale Dashuron të dhe meshkujt dhe femër Nuk e dinte se të farë dashuron të Edhe Do të që Gosot kaloni shumë mirë në shojshurin e njëra tjetërës Biles në dark kalonit e krevati njëra tjetërës Si bërën të shfare për shtypje Dhe me ndonin që kur të riteshin Edhe tani janë bashkë me sa diund Me sa kanë dujquar Kur të riteshin, edhe pak, ndonin të bashketonin dhe dhe dhe adoptoni një fomi. Kjo është një rast bas që unë e kam pasur dhe kam hasur vetë. Teja, nëse një femër da shurohet me ty? <laughs> Përse, <laughs> Përse? <laughs> nëse një mashkull da shurohet me ty, si fut një dru? Përse një dru? Dru <laughs> shqiptari, që a këpëtimi tjetër. Dru rrri këshme. Jo, ja mirë normalisht për të mos qenë kaq shumë negativ dhe kaq shumë të ashpër ne do të kalojmë një hapshë muzikor ta zbuzim pak situatën dhe të flaskim më shumë për këtë të të që më vonë <laughs> Ardena E jemi rikëthirë në BIA Mobile Radio, për shëndite da shumish, kemi qëparë që jemi duke folur pikërisht për komunitetin LGBT dhe në nismës që kemi marrë në studentë të medjas aktive për shëtën sensibilizuese rrëth ti komuniteti. Ndërkohë, për këtë më tepër, më nga flasti Megi, Denisa më falë, e cila ka hapur në, në Facebook një faqe rrëth ti komuniteti, a të regohë pak si i gjëndur në këtë faqe. Atëherë, faqe me të... faqe, faqet Sonila <laughs> është një ndërgjatë motikleshme që kam bërë mbuthësese gjatë gjithë eksperiencës time shkollore. Ësh faqja ka dashuria që nuk guxon të tho thotë emrin e vet. Dashuria ka marrë një koncept universal, mm -hmm. por që ndryshe nga llojet e tjera të dashurisë, kjo nuk guxon tho të thotë emrin e vet, të paktën jo në Shqipëri dhe të paktën jo për disa kohë. Un kur e kam hapur këtë faqe kam dëshur paktën kam dëshur uh, shumë rezistencë. Kam bërë paktën mbi 1000 uh, personave invite dhe faqja ka vetëm 130 like. Me gjitha të mendoj që po eci mirë, uh, nuk është më... Enduziasmon faktis që nuk është asë kush i rrëthitim familjarë që të duhet dikush më bëri për nderë, a i që vërteti ka dhënë lajk, like, e ka bërë sepse ashtu e ka menduar, dhe është pozitiv në lidhje me këtë gjë. Atëherë, prandaj unë juftoj që të gjithë dhe... Edhe doua ta bëj edhe një herë këtë sirje. të thirrje të mbështesës homoseksualët. Nuk do të thotë ke shëndrojti sepse të tjerë do mendojnë që ti je homoseksuale, se ti uh, ke preferencën ndaj personave të njëjtit seks. Së dyti, doja t'beja edhe një tjetër, duhet të thotë diçka tjetër. Thjesht homoseksual nuk është sëmundje. Edhe nëse je homoseksual thjesht pranoje, nuk infekton askënd. Askush nuk kapse të ketë frikë prej teje. Të paktën, mos e shikoni si frik. Ne me kohën kam përshëtypë se do të arrijmë të thuymë edhe paraqjudgment përderisa kemi arritur që të jemi të hapur edhe ndaj pjesës tjetër të botës. Po pretendoj që thumë në Evropë ndoshta Kjo është edhe e, një pjesë e kësaj çështjeje. Respektimi i drejtave të njerëzuar është thelbi, kështu që le të nisemi nga kjo dhe duke përfunduar atë që homoseksualiteti është zgjedhje, që kush dh... don nuk është nuk mund nuk na infekton askënd, e mbyllim në këtë mënyrë emisionin për ditën e sotme, duke u rikthyer sërish te studentët e medias aktive. Kalofshi të bukur, mirë takohemi. Call it, magic. Call it true. cut me in to two and with all your to believe mobile radio we play what we like and nothing else